This yes! Hej och välkomna till Filmixen podcasten när vi snackar film. Jag heter Patrick Linderholm och med mig har jag också Viktor Järner, Hannes Kindinen och Rasmus Foltmar. Bra. Hur är läget, <laughs> Grabs? Mycket bra! Ja, det är helt ja. det med det åkert. Ja. Det är helt underbart. Ja, ja soft. Eh, jag tänkte att vi först skulle klargöra eh, angående vårt elfte avsnitt. Som vi döpte till Rafe Fines Lite ja. konstig <laughs> mm, eh, konstigt. I alla fall, eh, Mycket av våran diskussion kring det där Alltså uttalet av Rafe Finds Namn eh, Försvann, eller inte mig i själva podcasten eh, Så jag ville bara klargöra Att eh, Rafe Fines Uttalar man alltså Rafe och Det visste Victor Men det visste inte vi andra Vi trodde att man sa Ralph För det stavas ju Ralph Ja. ja eh, men det är alltså Rafe jag, jag, jag, trodde till och med att, jag trodde till och med att det var Ralph Fiennes Ja, för ja, du trodde han var precis. typ italienare <laughs> Ja, jag läste lite om det där faktiskt sen efteråt Och det visade sig att Rafe är alltså den Alltså gammel engelsk uttal på Ralph Så mm. det är därifrån det kommer Om man har en lustig mm. yes. anledning okay. Så han är en pretentiös skitunge Då vet du det? <laughs> ja, kanske <laughs> Japp yep. Eh, sen så har vi fått ett eh, till Lyssnar eh, En till lyssnarfråga ja, En hemsida. till, en, ja, en till. <laughs> på, på vår hemsida filmixen.se eh, Och eh, ja, Viktor, du kan väl dra av det, är Absolut, vi, fråga, det var ju det är en snubbe som heter Sebastian Göransson där Som hörde att i en av våra Trädd fram, <laughs> träd fram ja. I en av våra föregående podcast Så pratar vi om eh, jag vet inte var det nu, Donnie Darko var det Efter att mm. någon hade önskat det Så han ville också önska en film Som vi alltså, snackar lite närmare om Och det är hans, en av hans favoritfilmer eh, True Romance eh, Tony Scotts film Som är ja, regisserad Efter ett manus av eh, Tarantino, Så mm. ja, gubbar, vad säger vi om den? Vi säger att det är en helt fantastiskt bra film. Helt ja. klart. Yes. Jag skriver under på det. Jag har, en, jag har en klockren femma på den och tycker att det är lätt Tony Scott's absolut bästa film i alla fall. Och det säger inte så mycket i och för sig, men den är, ja, den är väldigt, väldigt, väldigt bra. Klockren skådespelar ja. rakt igenom och manuset Det är ju Tarantino. Vad ska ja. man säga? Man, är... man märker ju verkligen att det är ja. ett Tarantino. Mm. Skulle ni hellre vilja haft Tarantino som regissör på den filmen? Mm. Nej, jag vet inte. Alltså, man vet inte. Jag, jag skulle vilja, alltså... vilja ha det. Det, alltså, det, det. Jag tror att det hade blivit bättre, men jag tycker fortfarande att det här är en bra version. Ja. Ja. Jag har svårt med det. Det är lite annorlunda jämfört med Tarantino. Ja, det är det. Det, mm. det känns som att till exempel Tarantino skulle inte ha valt den musiken till exempel. har ni tänkt på Nej. Nej. Nej, alltså, den, det? är miss. En viss musikslinga där som, som är återfrittas ja. hela tiden Så tycker är... tycker ju musik är bland det viktigaste i filmen Ja visst, mm. men han hade haft annorlunda musik Om du jämför hans filmer, musikvalen där Och sen med jo, jo, True alltså, Romance ja, sure. Och det är just den musikslingan som sätter tonen lite för filmen tycker jag Så, äh, ja. Den slingan, om jag inte missminner mig Alltså den är väldigt lik den som är i äh, Fan äh, Terrence Malick's Badlands Ja, ah, Badlands Exakt, äh, den är väldigt lika. Det är ja, samma, det här är kling samma klingande med. Det är nästan så här, vad heter de? De här som man klingar med med sån här Pinne med en boll längst ut Ja, vad heter de? En triangel Nej, en <laughs> triangel sån här med olika tangenter på typ ja, Exilefon ja, ex ex ja, exakt, en sån grej ja. så där, mm. så låter det som mm. eh, Både Badlands och, det kanske är sånt de har gjort Men jag vet inte, både Badlands och True Romance eh, Musiken om man säger kan vara, kan vara Och sen har den äh, True Romance har ju en av världens Absolut bästa filmscener genom tiderna Och det är ju mötet mellan Dennis Hopper Och Christopher Walken i Inne i en husvagn är det va? Eller en husbil Ja, det är något typ en trailer, en trailer ja. ja, exakt mm. Och eh, det är en så sjukt eh, grym scen Så ja, man är... ryser nästan När man tänker på det bara är ja. Nej, de... <laughs> Den, den, <laughs> den, den listade jag som en av De bästa filmscenerna ever kanske ja ofta. Ja. När man pratar ju... film och sådär, scener, speciella scener, då kommer den ofta upp ja. eh, och med mm. all rätta mm. Och det är ju sjukt hur många, alltså stora skådespelare idag som liksom hade, alltså, bara små små biroller i en film ja, så innan. Brad Pitt har vi, vi har ju. Fan. Man... Samuel L. Jackson syns för lite typ tre sekunder. Ja, ja så Tom Sizemore, James Gandolfini. Gary Oldman. Gary ja. Oldman. Samuel L. Mm. Jackson. Åh. Oh. <laughs> Mm. Ja. De bara mm. flödar uh... ja, Och Brad Pitt han är, ju, han är ju inte med knappt någonting Han är med alltså, kanske 5-10 minuter totalt I filmen tror jag Han är med ja. i två, två scener eller det Det är så kul ja. om, man ser True om man ser True Romance Nu alltså det är så kul att se typ Brad Pitt som är kanske Hollywoods mest Eftersökta skådespelare ja, nu precis. Få sådär lite tid mm. ja, Det här det är, är, det är inte sant uh, Men huvudrollerna spelas alltså ju Av Christian Slater och triss shit som ja. är sjukt jävla lösning alltså. ja. ja, tycker jag. I, inne i telefonboxen där. <laughs> ja. Ja. Nu det Rasmus är... nu har väl du fått tillräckligt med motivation för att se det med eller? Eh uh, ja, spatta en göran <laughs> Tack så hemskt mycket för att du enlightened <laughs> mig. <me>. Uh, <laughs> ja. och uh, ja, men ni era anal analyser var inte såra bra. Två, två av 5 <laughs> tack. tack, tack. Ja. Men det är en sjukt bra film i alla fall. Ja, det det. Så, alla bör, all, se alla det. bör se. Alla. Han skrev ju, Karantine skrev ju också Natural Born Killers. Ja, just nu. Det. det är Oliver För Stone som har rekogeterat. Ja. Inte mm. lika vass. Nej. Som True Romance Men här märker man ju, det var ju här när, alltså vi, det här är 1993 och det är ju när Tony Scott var ja, på topp <laughs> om man säger. No. Så, så. Mm. Ja. Precis. Ja, ska vi gå vidare? Ja. Ska, ska vi göra? diskutera lite vad vi har sett, kanske? Yeah, let's do it. Bra, du kan få börja, Viktor. Ja, jag har sett en hel del nu faktiskt. Det var så här, jag för ju lista då över hur många filmer jag ser. Och det blev bara 20 stycken i oktober och jag tyckte det var så tragisk siffra så nu måste jag repa upp mig lite här igen. Så jag har sett en hel del filmer faktiskt nu de senaste dagarna här. Får jag, jag bara fråga, vad är en normal ja. månad för dig? Alltså, en, grejen är att jag har ju sett Jag har sett ungefär, vad sa vi Patrik 4, 380 filmer Totalt ja. ja Totalt det här året har jag sett ja. Ja. Eh, Så att jag har ju sett liksom en film Per dag, om jag, om jag slutar se Film nu så har jag sett en film per dag Lite, eh, Hela ja. året liksom så, Du har ju i, sett typ 35 filmer I månaden liksom Ja, något sånt där så, Och det här var 20 så det är liksom hälften så mycket Så till exempel Jag har ju någon, någon riktigt sjuk månad eh, Mars Då såg jag 59 filmer Crazy Det här året Mars Och det, det är min bästa månad i år och Det är ju alltså som att du skulle se två per dag Två per dag ungefär eh, mm. så, Och då hade jag väldigt mycket ledigt Så då var det Då körde jag en riktigt sån fet månad Men mm. i alla fall Jag har sett en del Var det fet också? Vad sa du? Var det fet den månaden också, eller? <laughs> Nej, faktiskt inte okay. Nej. Men i alla fall eh, Jag har sett bland annat eh, Ella Lemhagens nya film Den svenska kronjurelerna eh, mm. Väldigt eh, rolig titel <laughs> det, det låter så ja, Den verkar så väldigt... sjukt jävla dålig och tråkig och Ja, bara, uh. det, alltså det är ju, Den har fått väldigt blandad kritik Liksom Björn min... Gustafsson I den jävla ja, huvud är, det är väldigt mycket som talar mot den filmen alltså det är, Ella Lemhagen försöker göra En stor Episk film kan man säga Med så här lite sagotema Och mystisk atmosfär och ja. mm. Det är ett väldigt stort projekt hon tar sig an Och eh, väldigt skruvat projekt och sådär Så det känns lite Det är väldigt mycket som talar mot Men jag tyckte faktiskt att det var bra Eh, en svag trea satt jag på den. Och, det, och jag ville mm. se den just för att jag gillar när svenskar ha, alltså gör projekt med så många med alltså, ambitioner. Jag, jag ska se den också. Men, Jaja, ska... assolut, men det var därför jag såg den. För att jag gillar när de har så stor ambition. Typ som Jan Geo som jag pratade om med brobyggarna. Han har sån stor ambition i litteraturvärlden. Och Ella Lemhagen gör en väldigt stor och eh, väldigt vå, ett, ett vågat drag i svenska filmatmosfären. Och det gillar jag. Så jag såg den och ja, jag tror så här. Det är väldigt många som sätter ett och säger att tycker den är helt värdelös och sådär. Men jag tror man måste. Det är, att, det är som att det är en barriär i filmen som man måste gå över och sen stanna där för att kunna acceptera. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men ni fattar vad jag menar. Man, ja. måste, man mm. måste acceptera universumet som filmen utspelar sig i. För att annars blir det alldeles för löjligt och ja, det, det känns som att filmen är dålig. Ja, med vilje Eller vad man ska säga Så mm. man måste liksom acceptera hela atmosfären Och det, det är lite julkalenderkänsla över den Alltså om ni fattar vad jag menar ja, det... Och det är inget positivt Du försöker sälja in så <laughs> julkalendern nej. nej, men alltså det är det Man måste acceptera den världen Och då tycker jag att den mm. är bra kan jag säga. Och det ska bli intressant att se För att den är ju två timmar lång Och på SVT så kommer det ju en tre timmar lång version Som en miniserie i tre delar så det ska bli intressant att se om den är bättre eller sämre de gjorde med män smarta kvinnor också Ja precis, mm. de har jag sett faktiskt alla i de förlängda versionerna Och ja, de är ja, riktigt men... bra ja. men Jag gillade när de tog ner på tempot lite Det blev inte lika mycket ja, actionfilm Hade de slow motion i Paolo och Fighting-scenen i två ändå eller? Ja. <laughs> Kommer inte ihåg Kom inte Ja ihåg. säkert mm. Men ja så krånguvelen i alla fall det är, det är väldigt svårt att berätta och lite om handlingen Och sådär men, men det är liksom en sagohistoria Som är kring ett triangeldrama Det är Alicia Vikander Björn, eh, Björn Gustafsson Och Bill Skarsgård fan, Jag tycker Bill Skarsgård är helt värdelös Jag förstår ja, inte alla huvudlingar Han är jävla sämst är han. han är inte fan. bra men han är inte värdelös heller Tyckte jag. jag Jag tycker, tycker han är, är okej okay. i himlen och åker det blå men det är mest annars... vad jag gillar i hela känslan i filmen Men, men ja. i, i rymden för sina känslor Vad håller snubben på med? Det ser ut som att han har Alltså i alla roller han har Så ser ut som att man har ja. han, ser... han har Asperger Han har säkert det på riktigt ja, du, skulle inte, du skulle inte förvåna mig Och inget illa om folk med Asperger Men på riktigt Han är ju så jävla stel Och tråkig och likadan i alla roller ja. Ja, gärna, jag, jag, jag, jag hatar det... den jäveln Alicia Vikander är ju hur bra Det helst Och Andra <laughs> Benin Alicia Vikander är hur bra som helst Och det är hon i kronjuvelerna också Så ja, det är värt att se bara för hennes skull Och sen Björn Gustafsson är helt okej okay också Helt ärligt Så ja det, Jag kan eh, smått rekommendera den det, mm. det är en väldigt annorlunda svensk film Jag kan inte koppla den till någon som jag tycker är, har samma känsla alltså, så Så att det, det tycker jag är intressant Jag tycker det är kul när folk gör något annorlunda Ja. Så, uh, den uh, filmen skulle bli Sveriges första stora 3D-film som skulle det, spelas in i 3D Spelas in i 3D, men det, det uh, gick i kras de planerna ja. Hur tror du det hade varit? <laughs> ja jag passats? vet inte, det, det finns coola undervattenscener i filmen Som skulle kunna gjort sig bra i 3D faktiskt Men mm. uh, ja, sen annars vet jag inte, annars kände jag ingen sådär behov för 3D Det, roliga, det är det, gör jag aldrig i och för sig Men uh, ja jag kan bara jag... tänka på ett par punkkulor när jag tänker på titeln av alltså, filmen. Ja. ja, men det är för att du är du, Hannes. Ja, jag, jag vet. Jag, jag är helt annorlunda. Ja. No homo, liksom. Ja. no homo. <laughs> yes. Nej, men så ja. det var en, Krongevelerna. Ja. Eh, och sen har jag också sett, som jag vet att du har sett också, Patrick, Another Earth. Yes. Den, äh, den, här... den såg jag på trailern på i, i New York. Okej. Okay. såg mm. sjukt bra ut. Så, ja. Väldigt spännande. Så nu vill jag höra vad ni tycker. Ja, ja Det ska den, det ska är alltså Mike Cahill som har regisserat den Och det är en independent regissör ja, Och det är en independent film också Och det är med Britt Marling Och vad heter han, Thomas Mapother va? Ja, Tom Cruise kusin Är det? Är det? Ja. ja det är det kanske ja. Mm, ja. Alla fall. Han är med bland annat Lost Ja, faktiskt. och så gör han typ Han är med i Swordfish bland annat Han spelar ofta yrkesmördare och sånt då. Jag spelar över Swordfish Oh, nej den är bra tycker jag Och sen har han, är han ju med i Mission Impossible 2 också Han spelar mot, eller han gör ju ingen roll där mot Tom Cruise Men han är med i en liten stund i den, i alla fall Ja oh, just det Så. Mm. Eh, i den. Så, Men han gör små roller i alla fall Men här har han eh, en av huvudrollerna eh, Och kort, mm. vad ska vi säga är ja, Den handlar om helt enkelt, det är en science fiction, ett science fiction drama kan man säga det är Den oh, har en science fiction backdrop Precis Mm, de, de har, det är en subplot kan man säga Med en, att det kommer en ny jord Precis exakt likadan som vår Som börjar närma sig vår jord Så det är liksom Another Earth Det är det titeln berättar för oss alltså. mm. Och så skildrar då filmen hur eh, En kvinna då, som spelas av alltså Britt Marling Hur hon påverkas av det på olika sätt eh, Och det ställs ju mot hennes Hon har ett väldigt mörkt förflutet kan man ju säga mm. eh, som också har med Thomas Mapothers karaktär att göra Så jag mm. vet inte avslöja för mycket riktigt Men de börjar involveras Med varandra i alla fall och skild Filmen skildrar deras relation kan man säga mm. eh, Som är väldigt speciell Och eh, ja, gripande och så. Jag tyckte den var fantastiskt bra En klar fyra tyckte jag var. Mm. Jag är inte lika Entusiastisk Nej, kring den jag vet eh, Den här filmen har jag varit peppad på Rätt länge, jag läste om den Först när den hade premiär på Sundance-festivalen ja. Det fick ju I... publikpriset, är det något va? Ja, fick den ja. Eller var det jag kommer, jag kommer Mike Cahill fick, som fick pris? Ja, kanske Jag kommer ihåg ja. att den fick jävligt uh, Bra bass Absolut. då i alla fall du fick den. Uh, så jag peppat den Ända sedan dess nu eller, ja. sedan dess då. Och uh, Nu när jag sett den är jag lite Besviken faktiskt Jag trodde att den skulle vara bättre Jag tycker det är vissa grejer som liksom hanteras Eh, rätt dåligt Jag tycker ibland eh, Vissa dialoger Och sådär in eh, Känns inte helt stabil Ibland Det är lite krystat Vissa grejer ja. Och eh, där, Alltså det är vissa teman Jag vill inte gå in på detaljer Men det är vissa teman I filmen Som jag tycker liksom Bara sköts Rätt dåligt liksom, Man fokuserar okay. liksom På lite flera saker men Det är svårt Att liksom bara ta det så här eh, jag måste bara Övergripande fråga... Men Jag måste bara fråga Jag som mm. gillar sci-fi Väldigt mycket Är det den enda sci-fi elementet Är det den andra jorden? ja alltså, det, jord. Det, det är en av grejerna som jag tycker är det bästa med filmen jag jag att... det, det, det, det är det enda. Ja, ja. det ja alltså, jag ska komma till det. det det jag tyckte var så bra med filmen som jag var orolig för det var att det här, den här andra jordsgrejen det skulle bli för stort och för löjligt och för seriöst i filmen eller vad jag ska säga. men grejen är att det är, som Patrick säger det är väldigt mycket bara i bakgrunden man, är, mm. alltså, man får följa henne på Jorden alltså på vår Jord Eh, och det är deras relation som står i centrum Inte den här andra jorden Så det tycker jag är bra Att det bara blir som en Någonting som flyter omkring i bakgrunden Det känns lite som alltså, det, är en, det är en dramafilm <laughs> Bokstavligt talat också Det alltså. <laughs> hade jag alltså, tanke på Men <laughs> no pun intended <laughs> <laughs> När jag lyssnar så känns det väldigt mycket Melankolny över Another Earth För liksom ja, det, ja. Det, är, det är en dramafilm mm. med Något seriöst i Precis. bakgrunden Fast där går väl Science fiction elementet blev lite större där tror jag Ja, mm, ja. Yeah. Alltså. Yeah. Jag skulle nog jag säga inte. att. att nu inte, ja, av, jag jag av har inte det, sett den nu så spelar nej, jag inte Men av det jag hört ni har hört nya berättat nu så verkar på påminna väldigt mycket om den här. Alltså, ja. det, det, den är också en så här, Det handlar om deras liv och deras relationer. Ja, precis. Medans, ja, men är någonting okänt som liksom är i bakgrunden. Så man inte ja, helt det. klart. Mm, de, precis. Ja. Det är ju Melancholia. Jag, jag vet för... om de ju inte vilken planet det är och det är framförallt inte någon jord som kommer emot dem. Alltså en exakt nej. identisk som vår planet. I Nej, alltså, eller. Another är... Earth Ställer ju liksom en del filosofiska Frågor och sådär ja. Fast det är, ja, Inte så jättebra gjort tycker jag Du tycker inte det? Jag tycker inte de utforskar det på något bra sätt Nej, okay. Men Nej, jag tycker, jag äh, i alla fall, alltså, jag tycker ändå att äh, Den är, den är c-värd och liksom Det är ett äh, det är kul, ambitiöst liksom, Indie-projekt ja. äh, Tycker jag så, Bra specialeffekter, och, de specialeffekter som finns Väldigt subtila mm. och snygga Alltså Ja, enkla specialeffekter James Cameron borde fått komma in där och göra något Maffigt av det Nej, ja. det borde han inte av jag... Gröna slämmiga gubbar i rymdräkter han, han ska göra <laughs> upp när de åker till Ja, precis ja, ja, det, det blir... det, Jag ska inte säga någonting om slutet Men slutet är jävligt bra, jag gillar slutet jättemycket Alltså, ja, okay. precis där den slutar Det tycker jag var grymt Men ja. Uh, ja, ni får se Ni som vill se den mm. Mm. Jag ger den en, en tre Ja, och jag ger den fyra Så den oh. rekommenderas <laughs> eh, sen har jag också sett Crazy Stupid Love Som jag vet att Rasmus var crazy about eh, oh, ja. Jag var <laughs> crazy, crazy Stupid In Love <laughs> With that movie, ja precis oh. så, ja, Och jag tyckte att den här var fantastiskt bra eh, Vi har väl pratat lite mer om handlingen och sådär Men det är ett, eh, en dramakomedi nästan kan man väl säga eh, mm. Som kretsar kring flera människor och deras kärleksrelationer Och hur de är kopplade till varandra och sådär Yep. Och det är Steve Carell och Julian Moore Och uh, Ryan, Ryan Gosling är med också och Emma Stone. Emma Stone Sen vilka har vi mer? Vi har ju uh, Kevin, Kevin Bacon, Bacon Marisa Tomei, John Carroll Lynch Ja, många mm. väldigt Väldigt, väldigt bra skådespelare Som alla är, som jag skrev i mitt blogginlägg Alltså on top of their game, de är verkligen Ja, Men så Kevin skick... Bacon alltså, han har gått ner sig som fan Han gör Nej, bara här jag... små Små såhär biroller i såna här Ja typ men han är, han är alltid den som är De som är bäst i de birollerna Typ i Crazy Stupid Love Och i X-Men First Class så ja Jag tycker han är mm. jättebra alltid. Jag tyckte inte han var speciellt fantastisk i Crazy Stupid Love okay, Jag tyckte han var jättebra där men, men fall Inte en Gosling heller faktiskt Gosling, Jag tyckte alla var jätte jättebra I Crazy Det Stupid Love mm. Alla var kanon eh, Fläckfritt castade Och eh, ja Tyckte de var jättebra Även Emma Stone så att, alltså, jag... Problemet med, med den här filmen är Eller det kommer ju så mycket dåligt I den här genren, Ja. Eh, så så fort det kommer något som är hyfsat bra Som den här filmen Som ja. jag, jag tycker är helt okej okay, liksom. Eh, men så tycker jag alla att den är helt fantastisk Jag, tyck, jag tycker ändå inte tyck det jag... Alltså, jag tycker den är fantastisk Ja, jag menar. ja det, är bara, det är sällan jag har skrattat Och gråtit så mycket på en och samma gång Liksom det, ja. det, det var det, det var en komedi med så mycket mer djup Än vad, än vad, de, man, än vad ja. jag hade förväntat mig alltså när de, Jag håller helt med er, När de, när de skett mark marknadsföringen för den här filmen Då fick de, fick de den att framstå som vilken komedi som helst tycker jag ja, eh, ja. Det var mycket mer punchlines och så Men när Men, de kom nej. fram i filmerna Då var det mer så här att uh, uh, Darling, I'm going to jump out of the car Mm. Med en mer, mer lugn röst istället för att musiken stannar och bara... Omgången till Jump out of the car och så bara titta, ja, hoppar han ut. Medan mm. här liksom, hoppar han ut ur bilen. Det här är bara en, en scen som är i början, som är lite speciell. Men alltså, eh, så hoppar han bara ut och det är sorgligt. Och han ligger där och gråter och hon gråter. Och, ja, det är, det är, ja, det är en mer, väldigt gripande film, så sådär tycker jag, och, ja. jag, förstår, jag. Jag förstår hur ni menar, men när de har väl byggt upp så här typ drama och romantiken och det så här. Ja, jätte, jättefint Och sen, sen typ så här Så blandar de ändå in de här riktiga jävla romcom delarna typ, typ i trädgården när alla bara hoppar på varandra och... Ja, det blir lite farsartat ja, I alla ja den scenen liksom ja, ja, fast jag tycker ändå, det är, jag tycker ändå det är liksom att de, de delarna klickade med varandra Ja, och så, mm. det, tycker det är en jag. perfekt och sen, kontrast mm, Grejen är att det jag tycker om så himla mycket Det som gör en romcom bättre än andra för mig det, det att, att man är med Ryan Gosling <laughs> Nej, ja, Han var inte direkt. speciellt fantastisk Helt ärligt är jo, Han var bra, han var riktigt riktigt bra ja, Han var bra, men han, var ju in, han, var ju ingen han, han är bara är. ögongodis Ja men grejen är att han ska ju spela ögongodis Det är ju så Och han gör ju det bra alltså, Så, att, så att <laughs> att även om han framstår som speedy Så är det ju inte att Ja alltså, hans, hans jobb är att ge eh, Karaktären Steve Carell Eller Steve Carells karaktär Djup mm. Det är ju Ryan Goslings funktion Exakt, och, och det lyckas han På samma sätt Exakt på samma sätt som att eh, anledningen till att det blir lite farsartad ibland är att det ska ge lite kontrast till när det blir djupt. Att man ska märka ja. att det blir djupt helt plötsligt. Det är jag det som med är det med poängen, det. det är det som är funktionen i det. Och det är mm. exakt, Ryan Gosling och de här farsgrejerna, de går lite också hand i hand. De har samma funktioner. Jag tycker också den var... Och sen grejen... Det jag som, sa, som sagt... Det jag tycker det är... Det som gör en romcom riktigt bra... Det är att man inte bara förlitar sig på... Att vara så vulgär och så eh, låg som möjligt för det, det tycker jag det, det, alltså det tycker jag är lite formeln för romcoms idag att mm. man, man har lite halvdana skådespelare lite halvtaskt manus och man ska chokera ja. det ska vara så mycket spyja så mycket sex så mycket alltså sånt som möjligt istället för att som Crazy Super Love har en riktigt riktigt bra story Riktigt, riktigt bra manus Och skådespelare som bara spelar skjortan Av alla andra alltså Typ Ryan Reynolds till exempel han skulle inte, Om han hade varit med i den här filmen Hade han sett ut som, som en, ett förskolebarn alltså han, han är inte på samma planhalva Som de här skådespelarna tycker jag Nej Så jag tycker men, den är men, verkligen, verkligen stark fyra Alltså för mig Och jag är du... jättepositivt överraskad Ja Cool, för dig. Mm. <laughs> alltså, jag tycker den är bra, men jag tycker inte den är det mästerverket som nyverk, den. Nej, inte mästerverk, säger jag inte. I tycker jag i alla fall att det Jag tycker att det är ett mästerverk. Men, men sen så ska man ju också tänka så här att vad är ett mästerverk? Det det det den går ju såklart inte att jämföra med... Det ingen... Det Hitchcock-film som folk kommer prata Nej. om om 50 år, men det, det, den jo, är, det är den Jo det är den är, den är vad den är. Och, ja, ja, den det gör är samma det så jävla som... fantastiskt. Så du. Det den är samma som är, du, Hannes. Sätter en Sätter en femma på The Post, men ändå. alltså, det är ju... of no, alltså jag, jag ser inte att ni inte får tycka det ni tycker. Jag tycker också att det är bra. Jag förstår. Ja. Ni... Men vi säger att du inte får tycka som du tycker. <laughs> nej. <laughs> jag vill ta kommuniststaten av podcasten. <laughs> ja. tror, ett, ett kort inflikande bara. Ja. Ähm, nej. Nej, okay. För vi, vi, du måste säga: Approve. <laughs> Okej, okay. <Okay>, då. Fly <laughs> in. Ja, men, när, när jag snackade om den här filmen, när jag hade ja. sett den i podcasten. Eh, så snackade vi kort om eh, regissörerna Eller vi, vi hade inte någon koll på Vilka det var Nej. det är en, en duo, en duo ja, precis. Eh, Om de hade gjort något innan och jag kollade upp det Och de gjorde ju, eh, om det var förra årets eh, I love you Philip Morris mm, Okej okay. Med Jim ja, Carrey och det Joel jag. Intressant. Det Och jag... eh, den tycker jag är väldigt bra Den, den, tycker jag är, bra. Jag den är lite igen. mörkare Sådär ändå va och... Ja men den, ja. den tycker jag är bättre ja. Alltså den handlar ju olika saker egentligen Men eh, Ja, jag tyckte de gjorde det bättre okay. I den mm. Den är mer originell Men jag i alla fall rekommenderar Crazy Stupid Love väldigt, väldigt varmt Och vill man som sagt som Rasmus säger skratta Och även få lite djup och sådär Så är det de de de go-to romcom Lätt nu det här året i alla fall mm. Tycker jag mm. Den och Bridesmaids tycker jag är årets bästa rekommendier Bridesmaids går väl lite åt chockhållet ändå. Ja, det gör den, det gör den. Men ja. den, den gör det på ett sjukt bra sätt Okej okay. Mm. Men The Guard, det räknas inte ens som en komedi Jo det gör det, men alltså, jag sa romcom alltså, mm -hmm. om, om jag ska säga komedier Så är The Guard tveklöst bäst Men det är, ju, det, alltså, det är ju väldigt svårt Svart komedi, det blir ju mer drama alltså, Nu menar jag mm. vanlig komedi mer eh, mm. Men The Guard är tveklöst Tveklöst, mycket mycket bättre än Crazy tycker jag Men den ska vi ja. prata om, om någon vecka När vi har sett den på filmfestival. det ska vi Filmfestivalen Det ska vi göra Ja Absolut. Mm. Men jag du, har du någonting mer än Victor? Ja, jag Men så. fall så får du ta det jävligt fort. Ja, okay, ja, men jag har faktiskt jag ska prata lite kort här om eh, Apollo 18 eh, som jag har sett eh, som är alltså lite aktig så här found footage film där mm. de påstår att eh, eh, alltså att Apollo 17 inte var det sista månuppdraget utan att Apollo 18 också skickades iväg. Med tre astronauter som skulle hämta hem mer måns, alltså material från månen och sådär. Och sen började hända, jag ska inte avslöja för mycket men det började hända väldigt sjuka grejer uppe på månen om man säger så det är en sjukt bra alltså synopsis enligt mig. Ja, det är det. sjukt bra premiss, men jag satte en tvåa på den för att även om ljudarbete, ljud och bildarbete är helt fantastiskt bra alltså. för de, de använder ju det, det är grön i bild hela tiden gamla 16 mm kameror och mm. kameror som sitter inne i deras så alltså och så här det är ingen liksom ingen vanlig kamera någonstans. Men folk jämför eh. den som paranormal activity i ja, Lite så. Så ja, det, den är Är ja, den läskig? Den är läskig, det tycker jag. Den är ot väldigt otäckt på vissa ställen, men den, ändå så är den, den är väldigt tråkig. Alltså Cloverfield till exempel är ett, en, ett underhållande energiknippe som håller på, som vi snackade om i bara 70 minuter, det är ju rätt imponerande. Men den håller på i 70 minuter och är groteskt underhållande hela vägen, men den här den är bara puttra på liksom, det händer ingenting. och ja det känns har att... Jag måste bara fråga, har du sett Paranormal Activity? Nej, inte Nej för då, då är det också så, då är det kanske en natt Det alltså, händer en massa grejer Och sen ja. är det en lång senare dag Och då är, är det många som tycker det också blir för Och jag tänkte, ja. Paranormal Activity är ju en vattendel Jag tycker den är skitbra och jag tycker den är ganska läskig Men Medan vissa mm. tycker den är värdelös Och jag tänkte, det lär ju med Apollo 18 Ja vissa grejen är ju med Med uh, den så är det ju så här att uh, den Paranormal Activity fick ju ganska bra kritik, eller hur? jo oh, wow. Men eh, Apollo 18 har bara Fått dålig kritik, jag tror den ligger på något på 10 På uh, Rotten Tomatoes Oh alltså, yeah, den. damn <laughs> Den har fått dålig kritik ja. så att det, Jag tror helt enkelt att det är en sämre Film bara, men uh, ja Så uh -huh. den har jag sett också eh, in Rekommenderas inte så varmt Jag kommer att se den ändå Och sen vill jag bara också rekommendera så, så jätte jätte varmt Vill jag rekommendera eh, Alejandro González Inheritus Amores Perros Eh, som jag såg. Och när den här podcasten släpps så finns min recension av den filmen uppe på Moviescene. Så det kan ni kolla in där. Men eh, jag såg i alla fall den filmen så att jag skulle kunna regissera den. Eftersom Alejandro Gossaretini inte får Visionary Award det här året på Stockholms Filmfestival. Så yes. och den är. Eh, det är helt enkelt en mästerlig film. Är det den bästa filmen av honom som du har sett? Det tror jag att det är Jag har, ju sett, jag har bara sett Babel också av de andra Men okay. äh, ja det finns ju 21 Grams också Och Beautiful finns ju ja. kvar Han har bara gjort fyra Men äh, Amores Perros är snäppet vassare än Babel tycker jag Även Är Babel, han en riktig visionär? Eller det, tycker jag, det tycker jag Det är väldigt <laughs> äh, råa, skitiga filmer Tunga Och ja så äh, det, det är som en äh, mexikansk magnolia är det Uh, jag vill inte säga för okay. mycket, men uh, ja, Den är extremt, extremt bra Och det är liksom liv som sammanvävs Kring en bilolycka uh, Så, uh, ja det, ja, det, jag, jag bara rekommenderar den extremt varmt Och kolla in min recension på Musin, Så kan ni läsa mer om vad jag tycker om Bra, Tack. vi kan länka till den i vårt inlägg Yeah, let's do it På um, sajten, ja, det, det var mina Ja, jag, har ju sett, vi jag har ju sett tv-serier också Men jag tänkte mm. skippa det den här veckan Ut! <laughs> tyst! <Ja. laughs> nej, nej. Nej. Men vi tar och går vidare till Vem vill köra? Hannes? Ah, okej okay. Kör. Jag har sett lite. Jag har sett ganska mycket nu Jag har ju haft höstlov Så det har blivit 15 filmer nu på en vecka Två dagar <laughs> ja, på ett, Två och en halv timme Just, uh, men du går fortfarande på förskolan Hannes, vad man har höstlov där Ja, i förskolan fortfarande jag, jag tänkte om jag ska fortsätta på en film Vi snackade om förra Förra podcasten ja. så, så har jag nu sett monsterskåd Squad som ni tyckte jag skulle se Ja Och oh, nice. den tyckte jag, jag tyckte den var väldigt bra Jag gav den en stark stabil okay. mm. och den alltså, som, alltså den var ju Det gick ju sjukt fort Den kändes väldigt, väldigt kort och, ja. Men den, jag tyckte den var den var riktigt skön Och ja. de hade ju som du sa Alla, alla stereotyper här, The cool guy och och och, och, och. ja men det, det coolaste och roligaste var ju alltså alla små typ, referenser och typ så här gamla universal filmer va och ja och ja men liksom så här, alla, alla sådana typ när han när tuffa killen ska gå med i deras småste klubbsera typ olika frågor och... <laughs> ja, ja. ja det, är... det var det var massa nice, och det var, som sa, fick... var det ju... vad tänkte du säga? Nej, jag tänkte, fick du den känslan också som jag snackade om? Det här med heist att Dracula är som Danny Ocean ja, som liksom jul, sätter ihop jul, jul, sitt jul. crew med Frankenstein och <laughs> Mumien och ja, det här vatten-the uh, creature from the Blue Lagoon. Eller nej, ja, the Black Lagoon. Ja. Ja, ja. Men, jo, ja, nej, jag håller med. Och det, som du sa innan också, det var ju lite vågat i slutet. Alltså. Det var ju ja. lite våldsamt. Det. Barnen, barnen liksom död i de här ja visst. ja det mm. den blir lite brutal mm. ja. men det är sjuksjöns 80-tals typ amblyns det, det. det är det verkligen ja. det är verkligen dryper med sån känsla den, den var riktigt nice Och sen, mm. en en fattig mans goonies typ ja lite alltså, det, så känns det ja, jo. Mm. sen tänkte jag snacka om en dokumentär jag såg natt mm. Mm. Uh, secret origin the story of dc comics ja. som är en uh, dokumentär om liksom hela det serietidningsförlaget sens de grundades tills nu och hur superman och batman och grejer har påverkat ah, folk från eh, hela deras uppväxt och grejer ja. och den är, jag, jag som gillar serietidningar väldigt mycket och det hela den branschen tycker jag det var jävligt alltså är kul jag fick rysningar lite då och då men det är ju också DC comics som har gjort dokumentären alltså Warner Brothers och DC comics om sig själva lite. så det blir, det blir lite så här hyllning och patriotism och Uh, yeah. Superman <laughs> Superman is America och lite, lite så. Mm. Men det, det är väldigt intressant Och den kan jag tipsa om, på tal om det, det bara... Kör den... ja. ja. Kör, Asmus ja, På tal om det, är inte eh, New York Times Som har gjort Page One eh, Dokumentären om New York Times Nej, det tror jag inte Det är inte det Nej, jag tror inte det Nej, För den känns Nej. lite så eh, ja, Okej, okay. ja. Det, det är bara att han, den som gjorde den filmen Att han typ bodde där alltså, Under ett helt år eller vad det är i dokumentären. Jag vet inte du jag har inte sett den Lars men börjar är han där ett år eller? Ja, jag vet inte. Han säger inte så mycket. Alltså han är inte med själv Okej. utan han filmar bara andra Ha intervjuar. så så han är inte så. han är ingen Gud vad heter den tyska eh Werner Herzog. Ah, han är ingen sådan Men Get to the Cave. Nej men Hannes fortsätt. Ja, och sen såg jag The American också igår Jag tänkte att vi oh, The American oh, ja, oh, jag vet det. att Victor faktiskt har, Hade inte en femma på den någon gång? Nej, ja, jag men har inte att du fyra på den Jag vet att du tycker om det i alla fall Ja, jag ja. tycker den är så bra Jag, jag, jag tycker också om den, den, jag tycker den är väldigt ja. underskattad Jag, jag, jag, jag gillar att den också, är också Men det, det var ofta så här: äh, Egentligen varför bryr jag mig om det här jävla vapnet Och här ska göra liksom Alltså, alltså det bara Berätta först vad det är för film ja, Det handlar ju om när han är en amerikan mm. <laughs> ja, Han är George Clooney's karaktär Han har varit <laughs> ja. i Sverige och gjort några jobb Så har det gått fel Och man vet inte vad han har gjort för några jobb Det är jätte ja. Mystiskt, de är i Dalarna Och sen åker han till Italien och ska Göra något Jag... till jobb något. Ja. Och så kommer de med. dit Svenskarna <laughs> Spoiler ja. Men, det, Men det, det är massa, finns, ja. Det finns en intressant grej med det där att Björn Granat Ja, det är kul har ni ut och var med i intervjuer och så ja, om hur det var, det var och kill. var med i The American och du är så här stora produktioner i Hollywood och så. Han är med i 5 sekunder. Ja, man, om man det ja, det, är det är helt sjukt. sjukt. Ja, det, är det. Det, är, det är mindre än en biroll. Alltså, ja, det är cameo ja, var. Det, är Cam det. är mindre än en cameo nästan. Alltså, en Hitchcock cameo ja. är längre än Björn Granat i The American. Helt allvarligt. Och Men det det jag håller jag. med, det är helt sjukt att han, liksom, att han har stoltheten att gå ut i intervjuer och bara, ja, jag är med i nästa George clooney -rulle liksom och, ja, det är ja. så. Men så det, det är också, jag tänkte det är väldigt kul att det är lite svenskar ja jag är är kunde, kul, när, när han sitter på ett litet fik Där Casa del Monte, eller vad staden heter I Italien ja. Så typ, sitter han på ett fik och får en ett brev Och så öppnar han så är det typ så här Från DN, tre döda i Dallarna ja, ja. Hur ska han fatta att, någonting att, Jag tror det är ett stavfel i den där Har jag för mig när jag ja, såg filmen Ja, det hörde jag också om. Ja, mm. Eller hur, det var, de hade gjort någon alltså, svensk artikel Tre döda någon... i Dallarna, just... dallarna. <laughs> <laughs> Var det <laughs> I <dadlarna>. nej. Nej. <laughs> jag, jag, jag det? I Dallarna nej Det var en stavfel i den där artikeln jag var... Ja. Jag vet att i alla fall att Östersunds kommun alltså Jämtlands, hela Jämtland ja. vart sjukt besvikna på filmbolaget som gjorde det merken för de spelade ju in hela filmen i Östersund i någon liten stuga där utanför och de bodde i Östersund grejer. Och sen ja. spelade ja, hela filmen. Nej, alltså hela Sven Sverige senare det. Ja. I början och sen när de ska sen när de väl ska släppa filmen så skriver de Dalarna Sverige istället för ja. Jämtland. <laughs> mm. och det, ja. de tog det där som att det är liksom, allt som det står jämtland på är ju egentligen positivt. Ja, det är ju PR, det ja. klammar allting och nu är det bara gej... de Ja, är att det är. Sveriges osexigaste... o det är så jävla stor uppståndelse när de kom hit och skulle spela in och ja. sånt det stod i Aftonbladet och allting det här och det var så roligt ja. Sandra Lundberg som jag jobbade på Aftonbladet fick åka och äta maten som George Clooney åt på, på det här hotellet som han bodde på. Ja. Så spinnade upp maten så hon fick äta den då? Ja. ja. Det var ju svensk mat, han gillade inte det. Jag kommer ihåg, det var en snubbe som sålde med här som filmteamet hade använt. Han de ja, sålde det. dem som Clooney's snöskotrar. <laughs> typ. ja. ja, men de är inte ja, med det där finns mycket. Inte. De är med, alltså själva öppningsscenen är typ fem minuter lång. Alltså det är... ja. Om Nej, det, är det är något är helt... som är coolt då, då är det väl Girl with the Dragon Tattoo nu. Ja, det är ju, ja, men det är, det är verkligen. Cool. Då, är det ju, då är det ju verkligen ja. hela filmen. Alltså, det är en helt annan grej. Vilken ja, uppståndelse så blir vi. men Lisbeth liksom Salander sitter liksom, eller Rooney Mara sitter på den här, eh, på gröna linjen liksom, som man åker varje dag. Mm. Ja. Och sitter det helt ihop krupen. Det är coolt. Det är jävligt ja. coolt. Det. Man vet ja, det liksom det. att David är Men om jag, om, jag ska, om jag ska avrunda The Americans så tycker jag, mm. jag tycker den att var, den var bra, den var helt stabil. Den var inte skitbra och de var inte skitåliga det var mittemellan och ja, ja starka för, jag har in, för in mig in, in ja. det som jag gillar med the american dels är det så här det är väldigt långsamt tempo ja. och det, det gäller det att man liksom är den sinnesstämningen för att liksom uppskatta filmen ja. och sen är den är lite som en modern västern. Jag typ. håller med. Håller. Ja alltså, ja här äh, lone man liksom ja. Ja, det, han alla. kommer till en by liksom, Han, han träffar snackar med prästen Där liksom, han träffar en prostituerad kvinna och, sådär. Ja. Eh, och det refereras ju liksom, han, han sitter ju på eh, Jag tror att det är den där baren när han läser tidningen ja. Så är det ju typ eh, Den goda och den på tv i bakgrunden ja, Men liksom, det är ja. no, Once någon, någon, någon Time besten. in the West ah, okay. okay. Ja, okej uh, eh, Så den refererar ju lite till Ja, och jag håller med dig Men grejen är ju också att han. Det är Once Upon a Time in the West Som är på tv Mm, och sen när han ska mm. gå och betala sig kaffe. då står ju... Han är ju i Italien. Och då ja. står ju han, italienarna, jättestolt på Sergio Leone, italien. Ja. Det är ju en italiensk film. Ja. Jag rekommenderar den jättevarmt i alla fall. Me too. Det är någonting det nice. första tänkte på, alltså, i så här... Första creditsen i början av filmen, liksom, intrott. Ja. Så kom ju upp sa, The American Och sen based on the novel A Very Private Gentleman Och då tänkte jag, varför får vi inte kvar A Very Private Gentleman Som jag tycker skulle vara en hundra gånger bättre titel Än The American Ja, det, American det, är, det är, men, är ju mycket lättare att sälja tror jag Jo, men A ja, Very Private Gentleman eh, eh, ja, eh, mycket eh, eh, Är mycket bättre titel Men jag, jag mm. köpte ju boken Och de, de har ju döpt om boken nu också Till The American Nej, alltså, <laughs> var tråkigt Eller var det ingen bok de, de, i då? Jo, jo, det är Tain ja, Så men då är The American Mm. Så, ja, ja, ja. Och innan innanför då Första sidan så står det ju Previously titled uh, A very private gentleman och sånt där ja. mm. Jag har inte läst boken än tyvärr Men jag skulle vilja göra det ja. mm. Har du sett något mer Hannes Som du vill snacka om? Ja, ja, ja, så jag har sett mycket men jag tänkte Det är inget viktigt att du gränsen och sådana här skitgrejer <laughs> Så vi kan gå då, över till Då skippar vi det vi kan ja. gå över till Men nästan. får jag Köra då? Nej, nej. Det, nej, det får han inte. Nej. Nej. Eh, Patrik, nej. din tur. <laughs> eh, Skratta lite. Nu får du vara sist. Har du, har du sitter du ner? Nej, jag står. Nej, okay. eh, jag har sett Homeland som vi har pratat om lite tidigare i någon yeah. något avsnitt som jag antagligen inte har lyssnat på. Eh, och eh, det är med eh, Damien Lewis i yeah. rollen som var med TV i tv serie kan vi säga. Ja, precis. TV-serien. Mm. Uh, och han var med i Band of Brothers som uh, Richard Winters. Mm, bra skit. Och, ja, väldigt bra skit. Han är grym i den uh, uh, miniserien av HBO. Oh, och uh, i den här Homeland-serien så han är han en, uh, en snubbe som hittas i Irak efter att typ, ha varit borta Missing in Action i typ åtta år. 8 <gasps> uh, Bloody Years! Ja och sen så tror man Eller det är en tjej som tror att han är Liksom lejd av Av Någon terrorist Typ Al-Qaida ja, Al Han har, har alltså ja precis mm. Och det, det jag gillar med serien är att, Alltså det är ju från de som har gjort 24, eller hur? Ja, eller? Ja, ja det men, ja, det har jag hört i alla fall ja, okay. Om, det, om ja, det inte är så kan osäker. ni mejla in Och klaga Ja. Uh, filmmixen till gmailcom uh, uh, Och uh, det känns som en enklare version av 24 och det gillar jag, för jag hatar när serier blir för komplicerade att man liksom, och, och här sitter jag och älskar Lost liksom kan, uh, <laughs> Alltså missar man ett avsnitt så fattar man ingenting. Jag gillar inte serier som är så. Uh, alltså det, visst det ska vara mycket handling och så, det är klart själv, det är en självklarhet men, mm. uh, men jag tycker att det är blir lite väl mycket när det, Till exempel som det var i 24 Så Homeland tycker jag känns bra Den känns lagom Den känns enkel och den handlar fortfarande om en Intressant sak Och den håller, håller på med konspirationer Och liknande som jag älskar ja. så, så jag gillar den Först ja. avsnittet får en En stark sjua Och sen så får vi okay. se mm. Jag bara tänkt säga där Du snackade om att du sa bara hon Som eh, blir lite misstänksam på honom Hon spelades ju av Claire Danes Eh, och henne vill jag framhålla som det starkaste med serien Hon är ju kvinna Hon Molly inte Mermaid, förlåt. Eh hon är eh, hon är det lätt vassaste med, eh, med eh, Homeland tycker jag. Hon eh, är ibland hon gör ju, ju huvudrollen i Temple Grandin, den HBO-filmen. Jag tror jag har pratat om den någon gång men Ja, då har snackat om det tillräckligt mycket. Ja, just det. Nej, med Temple Grandin den. i alla fall, den är jättebra och hon är jättebra i den. Um, också, hon gör ju hon gör ju rollen i Best Lurmans version av Romeo och Julia också. Där hon också mm. är jättebra. Så Claire Danes tycker jag Förtjänar mest cred, alltså även mer än Damien Lewis för Homeland faktiskt. Uh -huh. hon ja. Spelar men... ju, hon spelar ju hon spelar ju agent som har lite, ja, lite ganska mörka problem om man säger så. Ja precis. Och hon mm. försöker det här med eller hon hon hittar lite grejer som Yes. Gör att man bör misstänka honom för. Precis. Ja. för att han har cross, Crossed over ja precis yeah. Och jag tycker att Själva handlingen är intressant Och det känns som att det är eh, det, det är lite trist Det här med Vad ska man säga När det bara handlar om terrorism Det, det är mycket mer intressant när det handlar om en amerikan Som har gått över till, till terrorism För all Ja det är en skön, det är en skön idé det, Ja, precis. Det är det som gör hela serien tycker jag. Hade det bara mm. varit att han hade kommit hem och att han hade handlat om hans familj och bla bla bla bla. bla. Eh, det hade blivit jättetråkigt tror jag. Ja. I det, det, det, det, det som jag tycker är tråkigt också är att det baseras ju på en annan serie. Alltså, det är ju en adaption av en, ja, jag vet inte, det är någon utländsk serie i alla fall. Inte amerikansk. Och det är, nu, det är nu först vi snackar om den här idén liksom. Vi har ingen aning om vad... Men det är ju samma med, samma med The Killing, den var ju dansk innan Ja visst, och så The Departed också inför Infernal Affairs jo, In för sig Visste var ganska ju många film. om den men, det är men ja, det är fint ja. Men alltså här är det ju. och In Treatment också Den serien är också någon israelisk serie Först Alltså den här idén med mm. en psykolog Som sitter och pratar med sina patienter liksom Eller sina klienter eh, Men det kanske inte det gör så mycket För, för att eh... Jag hade aldrig hört talas om originalversionen av Homeland om det inte hade varit för Homeland. Jag hade aldrig antagligen sett förbrydelsen om jag inte hade sett så Set liksom. Nej, i så för sig, det är Det ju så att jag gör mm. så mycket. Plus att originalversionen finns ju alltid kvar. Ja. Så det Sen blir det inte sämre av, uh, Homeland, av en, en ny version, amerikan. Nej. Det tråkiga är tråkigt att det är den som kommer upp och snackas om. Alltså, ja. det är det som jag tycker är tråkigt. Så. Men ja. Och som sagt, jag sa ju förra, bara nämna kort alltså, ja, det, det, är just, det här är ju en premiss som är som syd för mig Jag älskar ju politiska filmer och Den här den utspelas i Washington DC, min favoritstad på jordklotet och, ja, Så den skulle vara som jord för mig Men den känns som sagt, som jag sa förra gången jag snackade om Det, att det är någonting som fattas Hur många eh, avsnitt har du sett? Jag har sett två avsnitt Okej, okay, jag ska kolla på andra i ikväll tänkte jag okay. mm. eh, Sen har jag också sa, eh, sett tillsammans med Patrik Linderholm Yeah. Det är jag <laughs> Maktens män Med ja. George Clooney och Ryan Gosling What? På tal om filmer som, är som skräddarsydda för Victor Ja precis ja. Och vilken visst, är det ja. den här Ma Maktens män Jag har aldrig hört talas om ja, vad nej. Är det The Eyes of Mars Aha ah, okej okay. ja. Jag tycker och... faktiskt att Maktens män är en helt okej titel Nej det tycker jag tar... du inte nej, Den det passade jag... filmen väldigt mycket Shut För den handlar inte om Maktens män <laughs> <Håll käften. laughs> man, vill, man vill ju ha Julius Cesar referensen i Titeln lätt Alltså Ja, förklara för dem som inte vet vad The Ides of March syftar ja, på Ja alltså The Ides of March kommer ju från en replik i Shakespeare's eh, Julius Caesar-pjäs eh, Där det är någon som säger till Caesar då att Beware The Ides of March Och det är ju mitten på mars är ju The Ides of March eh, Och det är ju när Julius Caesar blev mördad helt enkelt så, och vad jag vet om, om När man vet det så är den, har det Väldigt stark koppling till filmen Bara man ser trailern så inser man liksom Var kopplingen finns någonstans Så det tycker jag är en vidrigt bra titel The Ides mm. of Mars så att, Och byta den mot maktens män är ju helt Du tycker inte att det känns som en spoilertitel? Det kan det vara, På, eh, absolut och om du film, säga om, ni, nu om vet det ju inte jag om system. det är en spoilertitel Men om mm. du, eh, Det kan ju vara det eh, Om filmen slutar så eh, Men ja. Alla dör i slutet Mm. Nej, men om, alltså, jag har inte sett filmen så det här är ju ingen spoiler Men som en teori då skulle kunna vara att Ryan Gosling vänder sig mot George Clooney Och gör så att han faller, helt enkelt Men så alltså, om nu filmen slutar... Du får inte veta slutet för den slutar mitt tid <laughs> Ja precis, som, som Tintin <laughs> Nej men det är lite, alltså jag fick lite Alltså det kändes lite så Jag hade typ ja. precis kommit in i filmen liksom Och, oh, jävlar. och sen bara, hejdå ja. Gå ja. ut ur biljon nu Tillbaka till alltså... The, The Ides of March Alltså, ja, jag ja. kan hålla med dig där Hannes eh, För jag tyckte också att den, den hade ett väldigt abrupt slut mm. Alltså okay. jag satt där Och så det kändes så här, Ja det har gått ganska lång tid Och i den scenen då, som den, den avslutar med Då kände jag så här: ja, Det känns som att den ska sluta nu Men fan det kan, kan inte gått 40 igen Nej. Nej. Typ. Och så ja, tog den slut bara det är liksom, Den lämnade ganska många frågor mm. Men Eller, jag liksom, vet. Jag vet ju vår Twitter-kompis Erik Kursylo, han satte ju en femma på den vet jag Och mm. vår filmsmak stämmer ganska bra överens, rätt ofta har jag märkt Så jag är väldigt, väldigt, väldigt peppad på Guides of March Som jag ska ja. se på Stockholms filmfestival eller, eller det är ju inte på Stockholms filmfestival Men när jag är i Stockholm för filmfestivalen ja. Ska men, jag se... Hella. Ja, om, om jag som tog upp filmen kanske får. Så här <laughs> och jag tyckte med. så här om filmen. Nej, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. men jag tyckte om filmen sjukt mycket. Ryan Gosling och George Clooney var extremt bra tillsammans med ja. uh, Marisa Tomei. Var ju också väldigt bra som uh, den här ganska journalisten som har ett lite komplicerat förhållande med de här politikerna. Uh, det är väldigt intressant att se så här maktens korridorer, och det tycker vi alla. Ja. Uh, så jag, jag gillade verkligen Maktens män och titeln stämmer Väldigt bra överens också på svenska jag Hade den inte helt att Ice of Vilket är en sjukt bra titel Innan så hade jag varit helt nöjd med Maktens Som titel. Okej. Okay. Uh, mm. Jag måste bara uh, va, va? säga att ja. Ja. Ja, Jag är bara, bara En biroll som inte får så mycket ljus Eh, Paul Giamatti som jag tycker är en sjukt bra Ja, ja, Paul Giamatti var han är, jag tycker oh, han också, ja, Det är jag jag en vi bit han får är Jag tänkte bra. nämna en helt annan biroll, Eva Rachel Wood, hur skötte ja. hon sig hon, är, hon var väldigt, väldigt bra också Ja, hon är alltid bra, bra. Så ja. då, alltså, då, alltså alla, alla skådelser i den här filmen eh, Ja, det är, det är en störd bra det. det är så. en så. actors piece får man säga Ja, ah, precis mm, Och det gillar eh. jag, det, går, det går, slår aldrig fel Så jag tror jag kommer gilla den hur som Om det är ett sånt mästerverk som Erik säger Jag vet inte riktigt, men vi får se Ja, Den var Nej. bättre än George Clooney's Good Night and Good Luck i alla fall Åh, oh, den som är så bra Klocken, en femma för mig Jag älskar den filmen Den var ja. inte så jävla bra no. Nej, det tycker jag jag, alltså, mm. det, det, jag är imponerad av George Clooney Jag har en femma på både Confessions of a Dangerous Mind och Good Night and Good Luck så, Ja, Confessions jag har... of a Dangerous Mind är ju skitbra Ja, men Ja, mm. men jag, och så jag har, en, jag har väldigt höga förhoppningar på The Eyes of Mars Ja, jag tycker den, den når inte riktigt upp I deras klass tycker jag okay. äh, Problemet är ju att Den är, kommer inte med så mycket nytt Alltså hela det här rävspelet Som föregår bakom klisserna liksom, ja. Inom den politiska världen mm. Den det, det liksom tillför ingen nytt I den genren det är, liksom, det är precis som man kan vänta sig att det är typ. äh, Men det är alltså det finns en del scener Alltså vissa scener är sjukt bra utformade Och liksom dialogerna Och sådär Den är oerhört äh, de, de, snygg Ja, den är riktigt tight manus ibland mm. eh, Och skådespelarna är ju fantastiska Så jag, jag tycker den är bra, alltså den är sevärd Men den når inte så jättehögt Nej, tycker okay. jag håller med på att trycka eh, Och sen Ryan Gosling eh, jag, jag pratade eh, om det här med Rasmus När vi hade sett den ja. eh, Men han har, han har sett crazy eyes Eller han får en säga ja. galen blick ja. Alltså flera tillfällen i filmen <laughs> jag I'm tycker not crazy, det är samma... I'm not instable I'm not legal, oh, fan vad är det han säger? Uh, han säger att han är inte är labil Och sen så har han värsta crazy eyes ja. Han är helt sjuk det, Jag tyckte att det kändes lite löjligt mest. Alltså när man ser det så börjar jag nästan skratta För jag tyckte det såg så roligt ut ja. Men, uh, ja. Alltså Det är en grej som jag måste nämna bara det är så kul. det George Clooney samarbetar jättemycket Med Grant Heslov eh, Ni vet vem det är eller? Alltså han som rekryterade eh, Vad heter den? The man who stared goats Mm. Och han, han har ju så här små komediroller i vissa filmer så han tar man ju man tar inte honom på allvar men ändå är det han som är med och producerar och skriver manus och ja, alltså så, så, så googla Grant Heslov hörni och ja. kolla, på, kolla på bilden så mm. ser ni exakt vem det är man känner igen honom för han gör så här små biroller och eh, jag säger kolla ja, på en gång jag gör det Grant Heslov ja. det kan ni lyssnare göra också Jo yes. men man vet vem man är Ja man vet vem man är han gör så här mm. crazy biroller Uh, och sen då så är han riktigt skicklig producent Och manusförfattare och och, uh, Det tycker jag är imponerande Han ser ut som att han skulle vara från Mellanöstern <laughs> oh. He was born in Los Angeles uh, Jag känner inte igen honom faktiskt Inte? Nej okay. Det är ju synd för dig Patrik välkommen, <laughs> välkommen till verkligheten. Åh <laughs> oh, han är med i Scorpion King Scorpion Whoa. King yeah. Whoa, yeah. Nej men han är mm. han är kul så det är en skön liten notis Men Rasmus, mer Ja, det var typ det jag hade att säga Filmen var i alla fall sjukt snygg och Jag, jag ligger mellan en tre och en fyra Jag vet inte mm. riktigt var okay. Men den, den, antingen Come en fag, to my en fag lila, fyra Eller en stark, stark tre okay. mm. Jag vet inte riktigt Men... Man får en rätt stark tre av mig ja. sju, mm. sju av tio på en tio godskap ja. 65 okay. av 9 Ja, ah, det ah, Sen har jag inte sett till mycket mer Det har varit rätt dåligt som vanligt Jag vet inte, jag är i någon konstig period där Jag inte ser så ett. Ja men det är fan det så, så ibland, man har mycket att göra och. Sådär och, ah. ja. så Mycket annat som, yes, ska, so som ska hända oh. yeah. Men jag har satt ihop en Ikea-byrå i alla fall det är sånt <laughs> Nu kan vi gå <laughs> yeah. över till Patrik Yes Ja. Yep. Um, om jag ska dra lite kort, vi har redan diskuterat Under Earth och The Eyes of Mars mm. som jag har sett uh, Jag har sett det klart på Breaking Bad nu som vi har det är oh, yeah. ganska många podcast så jag ska inte dra så mycket Men uh, jag har sett nu den senaste säsongen, säsong fyra, uh, som alla var helt jävla crazy Åh, det är ju så bra I alla fall de sista avsnitten och, Kommer det spoilers ja. här så dödar jag någon ja Jag ska inte säga någonting Alltså det vore ju sjukt intressant att diskutera Alltså Victor, du och jag borde fan ha En ja, egen podcast eller något. helt allvarligt det, det finns en... ju mycket att snacka om där ja, egentligen. Det finns det. Men i alla fall Jag tycker säsongen började lite svagt Fan det är mörkt Men... ut <laughs> <laughs> Okej okay, är... okay. Nej jag, jag bara det, nu. Okej vi kanske går vidare Nej. Okay. Men, uh, De fyra sista avsnitten i den säsongen Är sjukt jävla bra Alltså den här säsongsavslutningen var ja, verkligen Och det är ju en säsongsavslutning avsnitt. på fyra avsnitt typ Alltså det blir ju en continuous storyline ja, där alltså. som Och det, ja. det var därför det var så skönt att uh, Ha väntat in nu hela säsongen För ja. att kan liksom bara plöja de Du förstår fyra. ju mig Patrik Alltså ja. en vecka mellan varje avsnitt Ja det är jag skulle inte klara av det Tortyr alltså Rena tortyren ja. är det nej All right. Alltså återigen rekommenderar jag Breaking Bad Det är fan alltså Jag att och tänkte på det Det måste vara den bästa dramaserien. Som jag någonsin har sett Eller jag ja. försökte komma på någon som är bättre Ja, det, näst sopranos, bäst som är. Jag har ju med mig först sopranos, men, sopranos, sopranos, men absolut, sopranos. nästa, nästa ja. Näst bäst. Nej, jag, ja, har ni något mer? Alltså, jag tänkte Jag gillar ju Lost liksom Men Lost, det blir så jävla ja. töntigt ibland jo. Mm. Eh. Alltså, alltså, men jag, sopranos, jag gillar ju ja. liksom ändå Men Breaking ja, nej, Bad de har en sån jävla kanske. Ja, det har jag inte ja. sett Men Mini Sopranos är den bästa Dramaserien Ja, det får du så förstå för, för dig, Hannes. Ingen har ju sett den, här, eller hur? Nej, jag har sett Se, den i avsnitt. Den är så sjukt bra. Mm. Mm. Det är liksom ja, en familje, familjedramat det här, blandat med Mafia i New Jersey. Ja, och... mm. ja men, men uh, Breaking fall. Bad det var roligt, uh, Patrik, att du gillar den så mycket som jag gör. Jag verkligen älskar den också. Mm. Men som sagt, Mad Men Astro är ett vassare. Så att då fattar du hur bra den är, Patrik. <laughs> uh, mm. yeah. Precis. Eh... Uh, Sen har jag sett en film som heter In Time, oh, som är en science-fiction-film av Andrew Nichol, heter yes. Nichol, eh, som har eh, regisserat lite tidigare, men kanske är mest eh, känd för... Han har ju skrivit manus till bland annat eh, The Truman Show. Och det är äh, riktigt, eh, ja. Bra manus. Eh, bara manus då, alltså. Det är mm. Peter Weir som har nu glömde jag bort vad han regisserat Just Lord of War har gjort. Den är också sju. Och en film som heter Gattica tror jag inte, den har inte sett, men det sägs vara hans bästa. i alla fall, har han gjort den nya In Time, som har sin science fiction med Justin Timberlake och Amanda Seyfried ja, stark duo där. Ja, verkligen. Men eh, det är en ganska intressant premiss Det är liksom en alternativ eh, framtid Typ eh, Där man istället för eh, peng Eller tid är en valuta Så att säga Man, man har ett, eh, ett nummer på armen Där det står hur liksom, lång tid man har kvar att leva Man lever upp tills man är 25 Sen börjar tiden ticka ner eh, mm. Och så kan man då när, Om man jobbar så tjänar man tid Alltså istället för pengar liksom, så man, man går till jobbet och så efter en arbetsdag så får man kanske ja, Fem timmar liksom, på sin levnadstid då Ja. Eh, satt och satt och, efter Ja, fortsätt. Mm. Eh, och liksom Jastetim Leik kan leva i så här ganska fattigt område. Ja. Där, där, liksom man, där lever man liksom dag till dag. Eh, ibland kanske man bara har minuter kvar att leva innan man går hem från jobbet. Och då får man liksom de där timmarna så att man klarar sig till ja. nästa Men dag. Då får jag bara fråga en sak. Uh. Jag måste inflika det här. Jag tänkte du ser. Om, <skratt> om man jobbar fem timmar så kanske man får fem timmar sen. Men eh, jag tänkte, ja. tiden tickar väl när man jobbar också ja oh okay, om liksom, man, kan man, jobba... man kanske får mer än fem timmar Man kanske får 12 timmar Då blir det men... egentligen jobbade än man gör i resten av sitt liv Ja, alltså, det, det, är, det, är att... det är typ så att man, man får jobba För att överleva och liksom, det finns ju, Den har ju en ganska allegorisk ton Det liksom, alltså, Prem... finns mycket ja. par paralleller till Premissen eh... är väl att man måste Ge liv för att, för att Få materiella saker Är det inte så? Att, att, att, man, att du, måste, du måste Ge bort dina, dina timmar I livet för att kunna köpa någonting Jo, jo. Ja, alltså en, alltså, en, bil kan, en bil kostar alltså Om mm. du ska köpa en riktigt eh, snygg bil liksom, Så kanske det kostar ett år eh, Så då gäller det att man har jävligt mycket tid Så liksom ja. de rika och, kan spendera. Då. Själva premissen också Gör ju att alla skådespelare i filmen Är bara 25 år och neråt va? Eller hur? Ja, Så det är guld alltså, för Hollywood alltså. ja. <laughs> Kan bara kasta 25-åringar Grejen är, är jag borde vara pepparna Men det går inte Nej, inte nej. jag heller alltså det, att, alltså, nej, alltså, just den, här den har fått så sviligt är, kritik, det, ja. det låter ju jävligt coolt och Det är en science fiction film men liksom... ja, Alltså den börjar ju rätt coolt Jag tycker hela den här premissen är rätt cool det är liksom, Jag ska inte avslöja men i början är Det är en person som äh, ska åka hem så här på kvällen Och så har de höjt priserna så Hon har typ så här två timmar kvar på sin levnadsgrej mm. ja. och hon, har, hon har så extra tid hemma liksom. ja. Och så kostar bussresan typ så här två och en halv timme mm. Jaha, då, då kan hon inte åka bussen hem och det tar typ två timmar för en att, och att liksom komma hem till fots Fan panik ja. man skulle få Så den springa och så, så bara shit jag måste Ja alltså om de tar varandra i det, det är typ kanske löjligaste Men om man tar varandra så, i handlederna så kan man så här, föra över tid till varandra ja, okay. Så liksom det pågår ju liksom rån liksom, Folk ja, slår ner någon snubbe och så tar han hans tid liksom, Och så dör den personen som ja. har fått eh, två dagar till liksom Äh, Nej, det är det så enkelt sagt... att någon i handleden Det borde vara någon kod eller, <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, eller att den andra personen måste liksom vara medveten alltså, Man får ju ja. inte riktigt reda på hur det funkar Det är lite dumt men, mm. äh, I alla fall det är en intressant premiss Men det sköts tyvärr rätt dåligt äh, Främst äh, Justin Timberlake och Amanda Seyfried Är inte så jävla bra skådelser Rätt sköna b då? ändå va Killian Murphy Ja, Killian Murphy, Ja, från Mad Uh, ja de två är väl liksom det bästa med filmen Speciellt ja, Killian okay. Murphy som Är riktigt cool ja. uh, Och han, han är väl typ den äldsta i filmen också Han, han måste väl vara typ över 60. I... Ja men han ska spela 25 uh, liksom ändå Ja uh, för alla ska vara 25 mm, Exakt uh, men i alla fall, det sköts rätt dåligt och liksom andra halvan av filmen blir rätt löjligt. Alltså, mm. inte, utan att avslöja för mycket, men Justin Timberlake och Amanda Seyfried, de blir sig värsta Bonnie och Clyde-paret liksom. Okay. Som åker runt. Och men ger, jag, jag, jag tänkte humre. bara eh, kring premissen, alltså slängs man direkt in i den världen eller får man veta hur. Övergången nej. har gått mot Nej alltså mot det, här är, det här är delast. liksom inte våran tid utan nej, okej, nej. det förklaras ingenting. Nej så det, det, här är det är liksom lite, en visst. alternativ liksom där allt, ja. ja det är bara det som det är liksom. ja, man, får, man lär sig liksom med tiden <laughs> Ja. <laughs> men... You will learn. Find it. Yeah. Uh. Ja. Men, ja, ja, men den har fått tyckte... jättedålig kritik ja. ja. jag, jag, jag tyckte den var liksom okej. Okay. Jag gillar lite sci-fi med lite alternativa verkligheter så Ja. Den börjar bra, sen blir den sämre Men betyget landar på en 2 Okej Ja. Och uh, sen igår så såg jag Halloween, John Carpenters Halloween yeah. Som vi snackade om Lite i uh, Halloween-avsnittet Som vi hade uh, Så jag tänkte att det skulle få bli min uh, Halloween-film Så jag såg den nu i mm. Och uh, problemet med den Är att uh, den var ju rätt tidig i hela den här liksom, uh, vad ska man säga, slasher... Slasher-genren, alltså ja. slasher-vågen kan man säga, ja. som har sköljt över världen. Liksom. Vilken film? Precis. Halloween. Halloween. Uh -huh. Alla helgons God... blodiga uh -huh. natt okay, 1978. Okay. Ja. John Carpenter. Uh -huh. yes. um, och liksom alla filmer som gjord... har gjorts efter den <laughs> bygger ju på den typen. Alla filmer <laughs> ja. är typ en ripoff på den. Så, Men du är inte den eh. första Nej, alltså, alltså det finns ju. Peeping, Nej, ja. Peeping Tom sägs ju vara den, den som liksom började hela slasher Ja, fast det mm. här är ju Halloween är ju den som mest anses vara den som har skapat mallen. Alltså om du fattar vad jag menar. Jo, eh, ja. Halloween alltså, bygger ju du... vidare kanske på Peeping Tom, men det är sen från Halloween som det inte riktigt har utvecklats utan man har bara gjort rip-off på rip-off på rip, -off på rip -off som bygger på Halloween-formulan. Ja, eh, jo, det är på det jag menar. Ja. Vad jag menar. Mm. Och eh, att se då Halloween idag. För första gången Då känns det liksom, att det här har man inte sett förut <laughs> Fast då hade man ju inte gjort det så mycket Men nu när man har sett allt annat Så ja, det är liksom Hela den här klassiska i, eh, Ja, det är en ensam i ett hus, liksom. Ja, och så är det alla hennes eh, promiskösa Kompisar dör ja. såklart eh, Och eh, ja Man ser mördan liksom stå typ ute i trädgården Och så tittar de bort och så sitter de tillbaka Så ser hon borta och shit ja. Om jag ska quote Wikipedia Halloween, while not the first slasher film Was the first major box office success In the genre, in the genre. Yeah. Yeah. Ja, det var exakt det de sa också Ja yeah. yeah. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Så so, tack för att du styrte bort <laughs> <för den tans>. <laughs> <laughs> uh, Men jag tycker ändå Den är väl hyfsat okej okay. liksom, Det blir inte samma effekt att se den idag uh, Och sen lider den lite av dåligt Skådespel och Sånt där, så den är inte så jävla bra tycker jag Men tekniskt sett har den åldrats Väl så, alltså, speci alltså Effekter och alltså Kamerarbete och klippning och sådär um, Ja, alltså kamerarbete tycker jag är ett skönt, det är så här okay. att, man, Det är 70-tal uh, Känsla liksom ja. Och uh, jag, jag gillar ju Carpenter uh, Som har gjort uh, The Thing bland annat Ja, The Fing. Mm, jag vet inte jag har inte sett Jag sett väldigt få Carpenter-filmer, men The Thing är en jag har sett i alla fall Ja uh. Uh, och uh, ledmotivet är ju ganska klassiskt också Nu, uh, han skriver mycket av, av sin filmmusik själv uh, Jag kommer mm. inte ihåg om det fallet i den här uh, Men för mig att det kanske är så men jag ska inte Ingen på. aning har jag uh, Men i alla fall, det är en ganska okej okay, Fast ja, uh, uh, uh, uh, det är inget man måste se Nej. direkt Eller man kanske ska se den för att liksom se hur, hur egentligen allt började det här är liksom The Original Slasher. Ja. Yeah. Och alla andra är bara gällande <laughs> Precis Sen att man inte Men... såg den först bara. Att man levde den 1978 och såg den på bio. Ja, precis. Nej, så det är det som jag har sett. Mm. Ja. Yeah. Jag tänkte, nu har vi snackat lite sorry. om det vi har sett. Jag tänkte om vi lite kort, vad skulle du dra kring James Bond? De nya grejerna där som har sagts. Ja. Vad säger ni om det? Vi dra lite nyheter kort. Ja. Sammanfatta vad, hänt, eh, Bond, alltså, <laughs> Sammanfatta vad som har hänt Angående James Bond Viktor. Sammanfatta vad som har hänt Angående James Bond Och vi har fått veta så. Will do my man eh, Den kommer att heta Skyfall Alltså det var en presskonferens i London För två dagar sedan Patrick. Mm -hmm. eh, för att de skulle det, det är samma dag som de bör, påbörjade inspelningen också eh, Som de skulle göra i London Och eh, det var alltså Producenterna Sam Mendes var där, som vi vet, som är regissören han har Det är gjort... sjukt bra att där Ja, så inte inte. Han har oh. gjort American Beauty innan och Road to Perdition, Revolutionary Road Ja, många bra Jarhead, eh, oh. filmer Jarhead Dang. också ja. eh, Och han är alltså regissören Och ska göra den nya barnfilmen Som då har fått titeln Skyfall Lite full. titel eh, men okej. Jag Jag gillar titeln jättemycket faktiskt, om jag ska vara ärlig ja. så, eh, Det känns inte som det känns, det känns lite Skyline Ja, jag tänkte också det Och skyrim <laughs> Det är det jag dåliga vibbar kanske Men ja, jag tycker Skyfall är jättebra Men är... jag tycker det är en kort och härlig titel Eller en skifall ja. Det är inte så mycket Bond <skratt> eller, <känns det. skratt> Nej, men det är ju så Bond utvecklas Det, det diskuterade vi i podcast avsnitt två tror Men jag, jag tänkte Casino Royale så de hade fortfarande väldigt Bondiga titlar och så Quantum ah. of Soviet Mm. Ja, precis. Men With Skyfall i alla fall, jag... är den baserad på en bok? Eller... Nej, det är det inte De, de, tro, de, de spekulerar i Att den skulle, det skulle heta Cate Blanche Och det är ju den nya James Bond-boken Som jag har läst för övrigt Den var väldigt bra Men det, det kommer ju inte vara det Utan det är en helt standalone story Den är inte kopplad till Casino Royale Eller Quantum of Solace Någon mer än att bara Daniel Craig är fortfarande Bond mm. Utan så det är en helt fristående berättelse vilket är intressant för jag trodde att man skulle fortsätta på ja, samma också. spår. För jag kände så att det skulle bli så att han ja, skulle så. ta sig högre upp i Quantum. Eh, precis. Jag ja, hela den. Alltså att den skurkorganisationen finns kvar. Ja, men och Men sen tror jag också att man droppar hela vesper storylinen som började i Casino Royale. Och sen fortsatte hela hans, det här, hans skuld och det kring Vesper då. Mm. Eh, ja. men, men jag tror att den kan bli jättebra För att tydligen så Det man fått veta från synopsisen då så Den korta första synopsisen som jag släppte Var ju att, eh, att det kommer Mycket kommer kretsa kring M eh, Som fortfarande mm. spelas av Judy Dench Att hennes förflutna Kommer eh, hinna i kapp typ Och att James eh, måste Exakt Att James eh, på något sätt måste välja sida lite Så hon har väl och, något mörkt i sitt förflutna kommer förflut Och sen ska James Bond åka till Ryssland Och få ut sin son James Bond Jr. från fängelse <laughs> Och så är det terroristplott Och det är jättemycket precis. konstigt som händer Och förmodligen är ju Jeremy Renner med i filmen också Så att han liksom kan ta över <laughs> sen, ja, ja men det är ju självklart <laughs> Nej men, men i alla fall det, Rolllistan också är rätt intressant Det är ju Daniel Craig och Judi Dench står de återvänder och sen är det också Eh, lite intressanta brittiska skådespelare Som Ben Wishaw till exempel mm. eh, Sen har vi Ray Fiennes Också som vi har pratat lite om Ray ja. Fiennes Race, ja. Och okay. Albert Finney är med också eh, Naomi Harris Är med och, och Som ryktades de... som att hon skulle spela men Ja precis. Så Men så är nu, inte fallet Det verkar vara hon ska spela En karaktär som heter Eve eh, ja, En kvinnlig agent En kvinnlig agent, ja. Och sen har vi också någon eh, fransk skådespelerska vara Ber Berenice Marlo Eller vad hon heter eh, ja. som, som jag inte känner till särskilt väl Så Det ska bli är väl någon jävla jag kan... modell eller något <laughs> Ja någonting Rosie Huntington-Whiteley är med här på törn ja. också nej, Sam nej. Mendes goes Michael Bay Precis Nej men jag vet Vi alla här älskar väl Sam Mendes mer eller mindre eller? eller ja, ja han är mm, underbart. Ja, ja. Han är en extremt skicklig regissör Och det ska bli kul att se vad han kan göra med Alltså hur han kan fortsätta utveckla Bonds universum ja. Sen har du nämnt vem som har Den stora skurkrollen eh, Ray Fiennes har ju, men Ja oh, förlåt, förlåt, Javier Bardem har ju Den <skratt> <skratt> Javier Bardem ja. Han har den stora skurkrollen Förlåt, jag glömde <skratt> den honom ja Mm. Och han har gjort en av världens bästa skurkroller tidigare i No ja. Country for Old Men. Ja, så ja, frågan är om han, ja. om han kan leverera den uh, prestandan igen. Det är ja, Anton Chiguris som är huvud. Uh, ja. Ska <laughs> i, um, det ska över <skratt> liksom i uh, No Country for Old Men James Bond. Ja, en Mashup. Mm. <skratt> Exakt. Ja. Men, Nej, alltså, men jag tror jag tror det kan bli hur bra som helst. Som sagt vi har ju pratat om tidigare i andra avsnitt. Som sagt så tror jag att uh, Ja, alltså jag tycker att James, De senaste James Bond-filmerna Och alltså jag och Rasmus tycker att De är de bästa Eller att ja, Daniel Craig jo, är Daniel, Daniel Craig är jag, Förlåt, inte, nej Jag, jag menar äh. att Daniel Craig är den bästa Bond hittills ja, ja, Det var ja, vi nej, helt nej, överens Ja, det är ju mm. mm. Jag är tråkig, jag vet <laughs> Clooney menar du va? Ja, Annars. Clooney ja. <laughs> är inside jokes Lite inside jokes, <ratt> om, man, om man har Twitter så vet man Vad vi pratar <ratt> om här För alla följer, ja, följer oss, oss. <ratt> Ja, precis <ratt> ja. Totalt om det Twitter så har ju då eh, Bond skaffat Twitter typ. <ratt> Eller hela marknadsföringsgrejen Kring eh, Skyfall har ju Då kickat igång eftersom filmen eh, Nu är out in the open Och då har man skaffat ett Twitter konto Som heter 007, lämpligt nog där ja. de postar lite updates och sånt kring filmen. Så om man har Twitter så kan man ju följa eh, oss, det. Och, <laughs> oss och, och 007 eh, om man vill ha lite updates kring filmen. Mm. Ja. Men jag som sagt det verkar det kan bli den bästa bonfilmen, tror jag. Ja. Sam Mendes har jag väldigt högt förtroende för, så ja, ja. Det, kan ja det kan bli. Det Hur bra som helst, kan det bli. Yes, yes, och, yes. Eh, Ska vi dra någon mer nyhet? Vi har ju lite tid kanske Ja, kör på eh, På tal om James Bond Junior. Eh, så har vi lite info kring John McClane Junior, Som vi snackade om för Några podcasts sen Ja eh, eh, Och det var liksom precis när den nyheten kom Att, de, att det kommer en Die Hard 5 eh, Som kommer heta A Good Day to Die Hard Die har 5,0 På svenska precis. Eh, och då ska då ju John McLeans son figurera John McLean Jr mm. Och eh, nu har då eh, Regissören John Moore Och eh, bolaget börjat eh, Fila på en lista på Potentiella kandidater Och in, just nu så står det mellan eh, Aaron Paul Från Breaking Bad mm. eh, Och James Badge Dale Från Band of uh, Brothers. Det... Eller vad säger det Pacific och Rubicon. Och, ja. mm. En uh, lite birolsskådis kan man säga, som, ha, som gjorde huvudrollen i AMC-serien Rubicon. Den, den fick ju bara en säsong, men den, sen avslutades den. Mm, sen har han med det den. här årets Shame till exempel. Och, ja. Ja. Uh, sen har vi Liam Hemsworth som är Chris Hemsworth. <laughs> Lillebörsen. <laughs> ja. uh, och han är med bland annat, eller han ska vara med nu i Hunger Games. Han är med i Triangle mm. Som är grym uh, Och sen en snubbe som heter DJ Kotrona Som jag inte har någon aning om vem det är. Inte jag heller Jag känner inte igen honom på bilden heller uh, mm. Men det självklara valet för mig Är ju såklart Aaron Paul ja, uh, Men jag kommer ihåg att du Victor Vi snackade lite om det någon gång Och uh, ja. du tyckte att han inte skulle Få rollen eftersom det vore ju liksom ett lite sidestep för honom att vara med i yes. sån här skit ja. om man nu kan kalla det. Och det så. tycker jag filmer men jag jag, vet. jag, jag mm. tycker att eh, den sämsta utav de här skådespelarna ska få den här rollen eftersom jag tror att det här kan gå hur illa som helst Just Men Liam Hemsworth rollen är din. Du A good day jag vet men alltså A good day to die hard och sen att de allvarligt går ut med, att, med John McClane Jr och det här så alltså, jag vet inte. Och han, John Moore, han har gjort liksom Max Payne innan. Alltså med Norman Jag hade ja, ju hoppats på Ben Foster som jag tycker är skitbra. Ja, men det För då, då skulle du blivit, en en lite, då skulle blivit en lite äldre och mognare son. Alltså ja, man... ben, Foster, ben Foster och Aaron Paul är ju de två som jag vill hålla sig väckt från projektet. Mm. Så att de slipper och går, går med i djupet. Liksom. Ja. Jag tror att det blir Liam Hemsworth. Ja, och det kan det gott bli. Mm. Ja. Han <hållas> har ja, spelat i stor roll tycker... om, om det har gått helvete för Nej, vad, vad tycker ni andra Rasmus? Ja, jag, jag hoppas också på, uh, på Aaron eh, Jag tycker John Travolta <hållas> okay. Det var ju sådär roligt Ja, mm. i alla fall Damn. <hållas> Damn. <hållas> Jag hoppas på Taylor Lautner eller Alex Pettyfer Terrence Malik tycker jag ja. ja, just det Just en fan, på tal om Alex uh, Pettyfer Ja. som jag hatar. <laughs> jag han är också, med bland, bland annat här. Beastly, den vedervärdiga Beastly och den vedervärdiga I Am Number Four. Eller ja, den är lite bättre, men i alla fall. Han, han var med i In Time som jag snackade om förut. <laughs> som, han, har britt, han har en brittisk dialekt och heter Fortis. Fortis? Nästan som Please come to me, Fortis. Ja. Och det är intressant här, för på filmer har man ju oftast... Om det är liksom en radskåd Och så är det eh, någon liksom mer erkänd skåd Som liksom, kanske är med i någon liten roll Så brukar det stå så här And Robert De Niro Eller något sånt där Fattar ni vad jag heter? Um, ja, mm. Att det så. står så här, Den och den och den And eh, ja Och det var Robert And Han. Alex Pettyfer <laughs> Ja Och i In Time så är det då And Alex Pettyfer jag <laughs> liksom bara What the fuck Det är liksom Varför? Vart är världen på väg? Ja Ja, det, ja. Jag förstod verkligen inte det, det... Nej. Ja. Nej Men det gick ja, är alltså ledsen. betalade betala det för InTime ändå Ja, ja, det är imponerande Han var ju tvungen ja. att göra någonting när han skulle vänta på att jag så Contagion att vi skulle se Tintin <laughs> Ja, precis okay. ja. Jag behövde fylla vi... min tid och då gjorde jag det med in time. Vi får ja. väl informera också om att vi ska göra en Tintin-podcast Men mm. den kommer lite senare, den kommer nu i veckan någon gång Ja. Kommer det dyka upp ett, ett specialavsnitt Där vi bara dyker Rätt ner i Tintins äh, Magiska värld yeah. Tintins, Tintins magiska det. värld Av besvikelse Och äh, alldeles för långa actionscener ja. yes. Vidare i film var det I alla fall Nu kan vi, ja. nu kan vi släppa det och Det var yes. en liten teaser ja, På nästa avsnitt Det ja. lär finnas mycket att diskutera Så det ska bli väldigt kul Så missa inte ja. det Nej Um, yep. Med tar de vi... orden. Så tar vi Och, Och rundar av <laughs> Tack Hannes Precis. Jag tycker Tack våra du... sådana avrundningar är Genialer bäst Alltid. Ja, <laughs> ja. ha, Tack så mycket allihop Ha det bra